Але цілком імовірно, що він їх вніс 3 грудня у нашого директора контори, доктора Гольштейна. Чому не в мене? Елементарно. Саме 3 грудня я перебував у Бухаресті на з'їзді нотаріусів. І тому не міг бути присутній при цій процедурі. Але наш тато пропав у два дні після Михайла. Павло стояв мало. Неколо пороги з усієї сили тер долонею в долоню, начебто від сильного холоду, хоча за відчиненим вікном дзищали бджоли і гостро пахло акацієвим цвітом. Не знаю, пане Чев'юк, зверніться до доктора Гольштейна. Він у нас людина сердечна, – Урсулесько усміхнувся кутиком губів. Але його усмішка, як здалося Павлові, була хитруватою. Можливо, ви дещо плутаєте? Коли клієнт змінює попередні умови свого заповіту, він це також робить у присутності свідків. Ім'я свідка реєструється в нашій книзі. Свідком може бути будь-яка дієздатна особа, у тому числі працівник державної установи, який може засвідчити особу клієнта, якщо був знайомий з ним раніше. Свідком міг стати навіть доктор Василакій. Адже він неодноразово реєстрував батькові документи на купівлю-продаж землі, лісу. Я вам охоче вірю, що батько переписав заповіт, але ж ви не принесли новий документ, переписаний батьком. Брат не віддає. І йти до вижниці не хоче. І вид каже, що на папері правда на боці мого брата. Я зараз доповім доктору Гольштейну про вашу делікатну справу. І Тодор Урсулеску з тонкою папкою паперів швиденько зник за широкими дверима в кінці довгого вузького коридору, виправдавши перед тим Павла із кабінету. Доктор Давид Гольштейн. Сидів у масивному дерев'яному кріслі із вигнутою різьбленою спинкою посеред величезного світлого кабінету, широко розставивши в сторони ноги. Руками був міцно опертий на коліна, так що розстебнулося два середні гудзики-сорочки. З-під розпанаханої сорочки вибивався густий чорний жмут волосся на грудях. Гольштейн був схожий на яструба, що Ось-ось має вчепитися в здобич. Павло із зеленим капелюхом, затиснутим під правою пахвою і заповітом у лівій руці, мовчки втиснувся в кабінет і тупцював коло дверей. Він ще не встиг привітатися, як миттєва зміна, яка відбулася з Девидом Гольштейном за якусь мить, не на жарт перелякала бідного Павла. Гольштейн скочив на ноги, Осмикнув сорочку й штани, на ходу застебнувши ґудзики, і пішов назустріч Павлові широкими кроками, широко розкривши руки, нібито мав намір обіймати прохача. Заплиле проти свіжо поголене нотареве обличчя світилося як найщирішою привітністю. Пане Чивюк, пане Чивюк, ви знову надумали переписувати заповіти на синів? Доктор злегка плеснув Павла по плечу. «Добре є, добре, зараз зробимо. Це вам багато коштувати не буде». Спантеличений Павло відступив крок назад, але, подумавши, знову пішов на зустріч нотареві. «Я не Чев'юк». Гольштейн високо звів густі брови, нібито від несподіваного здивування, ляснувши долоною об долоню. «Як не Як не Я його старший син!» «Пане, не може бути! Така схожість!» «Ви чимось невдоволені? Може ви невдоволені, що отримали такий великий спадок?» «Я?» Павло навіщось обвів кімнату очима. Проте крім них двох нікого не побачив. «Я отримав?» «Та я збувся спадку! Я хочу знати, як таке може бути!» Павло перейшов на крик.